Взялися до розв'язування алгебраїчних задач Наступного дня мала відбутися чергова лекція «Кара» з математики І вони готувались до неї «Що будемо з нами розв'язувати?» – спитав Зорін норвежця Коли той сів біля них «Давай-давай!» Ерік покрутив головою Алгебри він не знав Ікси, ігреки та зети були для нього таємничою магією те, що ними займались машиніст Кочегар і Юнга, ще більше підносило в його очах авторитет радянських моряків. Котовий і Ковягин на протилежному кінці стола займалися арифметикою. Коли Ерік підійшов до них і глянув у їх зошити, операції з цифрами, які він побачив, здалися йому цілком зрозумілими. Бачачи, що ні в одного з них задача не виходить, він населився над зошитом Котовая і поволі зрозумів її зміст. «Вершосні льогі Мейблюант», – попросив він матроса, показуючи на ольовець. «Примітка, дайте мені, будь ласка, олівця». «Олівця просиш?» – зрозумів його Котовай. Ерік узяв клапоть паперу і почав враховувати, запрошуючи кочегара і машиніста стежити за його писанням. Ерік розв'язав задачу. Ця подія зразу зблизила обох арифметиків з норвежцем. У трьох вони незабаром порозв'язували всі задачі. Після цього Козягін почав пояснювати Ерікові умову задачі про гусей. Цю задачу кочегар задавав кожному новому знайомому. «Слухай, Ерік, – сказав він, – летіли гуси. Але як це тобі пояснити? Котовий непогано малював». І йому спало на думку ілюструвати задачу малюнками «Багато гусей!» – оповідав Ковягин Багато раз тикаючи пальцем у малюнок Котовая А назустріч їм – один гусак Усе це кочегар демонстрував пальцями, мімікою та гелготанням, як то роблять гуси Далі йшов переказ усім відомої задачі «Здрастуйте, сто гусей!» – сказав гусак Здравствуй, гусак, відповіли гуси, тільки нас не сто, а менше. Коли б нас було ще стільки, та пів стільки, та чверть стільки, та ти з нами, тоді було б сто. Питання, скільки летіло гусей на зустріч гусакові? Але це була незрозуміла Ерікові задача, і він лише розводив руками. Нарешті час навчання закінчився. Шелемеха урочисто закрутив грамофон. У цього інструмента був, здається, чи не столітній стаж, принаймні так запевняв торба. І хоч механік, машиніст і кочегар чимало доклали зусиль, щоб його полагодити, він неймовірно дико свистів і хрипів. А втім моряки на те не зважали. Наближався час вечері. До кают-компанії увійшов кар. А знаєте... Звернувся він до товаришів. Уперше я почув слово «Ельгар» від капітана Ларсена. Але до чого це він сказав? Розділ четвертий. На початку 23-ї години Лейте вийшов на палубу провідати вахтового. Вахту стояв Соломін. На той час мороз пом'якшав, але дув чотирибальний вітер, із неба порушило снігом. Навколо згусла темрява. Хмари, очевидно, щільно закутали небо, бо вгорі не видно було ні одної зірки. Лейте застав вахтового на нижньому містку. Соломін нахилився через фальшборт і насторожено до чогось прислухався. Поруч нього горів ліхтар. «Як справи, вахтовий? Спати не хочеш?» – спитав Лейте. «Цікавого нічого не помічав?» «Помічав», – відповів матрос. «А саме?» «Чути, як в морі кригу ламає, все частіше і частіше гримотить, ніби на підтвердження тих слів з моря долетів віддалений гуркіт. Рушає, – проговорив Лейте, – стискається. Я хотів уже спуститися вниз, повістити». Та затримався через одну справу, яку? Та щось застрикотіло на палубі, наче якась машинка, наче що таке?